Ràdios, Ràdios, Llimitat, veia 91.6 FM Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat Vella! 91, Francesc, F, M La primera emissora local d'Ossi Noturn i Música Electrònica de Barcelona! Sona 24 hores! Ràdios, Llimitat, veia 91.6 FM El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu vendre a Barcelona i Provincia al voltant de 900.000 coques de Sant Joan durant la revetia. Aquesta xifra assenyala un manteniment de les vendes, malgrat que es preveu que els consumidors compraran peces més petites i les escolliran més variades, com està passant en les últimes festes. Sens dubte, la coca preferida pels consumidors catalans continua sent la, la clàssica, la de brioja amb fruites i pinyons, seguida de la coca de llardons, de pasta de full i de pinyons farcida de crema. També la segueixen amb èxit les coques amb diferents farcits, com el de la cabella d'Àngel, i la més originals que cada vegada tenen més demanda amb farcits variats com la xocolata, la nata o les fruites naturals els preus es mantindran i es calcula que una família de 4 persones es gastarà de 16 a 30 euros aproximadament en la compra de les coques de Sant Joan. Us informem també que, a més, com cada any per Sant Joan, diumenge els transports metropolitans de Barcelona donaran servei de metro durant tota la nit. Per la coincidència amb el servei continuat de dissabte, aquest cap de setmana els trens circularan sense interrupció, des del dissabte a les 5 de la matinada fins al dilluns a les 12 de la nit, és a dir que fins a la finalització del servei de dilluns. I en total, doncs, això seran 60 de 7 hores de servei ininterromput, comptant dues nits de servei continuat, que són dissabte i la rebetlla, i el servei fins dilluns, que és el dia festiu, fins a les 12 de la nit. Temabé també farà un gran desplegament especial de personal per atendre l'afluència d'usuaris, que es despassaran en metro a la zona de les platges i al centre de la ciutat per celebrar la rebetlla. Per aquest motiu, es reforçarà la seguretat i la protecció a les estacions del front marítim eh, de la línia 4, i també a les estacions cèntriques de Catalunya i Urquinaona. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'FAM, això és tot un poble. Qui us parla i acompanya Cristina Paniello, Marta Sants, Ricardo Malabé i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 Sota el nom de Barcelona Treball Joves, les activitats gratuïtes i dues hores de durada s'oferiran equipaments juvenils de la ciutat i espais de Barcelona Activa. El programa d'activitats està dividit en 5 eixos temàtics que et permet detectar quines necessitats tens per fer la teva recerca de feina més eficient i efectiva, descobrir de què podries treballar i establir l'itinerari forma d'IUSA a seguir, conèixer el mercat laboral i les diferents oportunitats professionals que tens a l'abast, aprendre a trobar les ofertes que t'interessen i superar amb èxit un procés de selecció i detectar el teu potencial professional per trobar feina, conservar-la o promocionar-te. Pots veure més informació i inscriure't a les activitats el programa a través de la pàgina web www.bcn.cat barra treball. Formació per a joves Barcelona Treball Joves. Es preparen ara les rebetges de Sant Joan als nostres barris. A Sant Andreu, aquest diumenge, dia de Castellera. La plaça Orfila, 12, 30, 14, 30 hores amb castells de Mollet, castellers de Caldes de Montbui i colla jove de Barcelona. També hi ha la mostra d'entitats cultural popular que es realitzarà als jardinets de Can Fabra, la plaça de Can Fabra al matí a dos quarts d'onze del matí fins a la una del migdia a la tarda a partir de dos quarts de cinc i fins a dos quarts de set de la tarda el dia següent, al matí també hi haurà aquesta mostra d'entitats de cultura popular a partir de dos quarts d'onze del matí fins a la una del migdia. Hem de dir que a tot això amb l'ONGSive the Children amb activitats per totes les edats sobretot per als més petits. També la Comissió Infantil de la Satànica de Sant Andreu amb tallers del Dia del Dia Bló. Serà a la tarda, a dos quarts de cinc i fins a dos quarts de set, acompanyats pels grups de bastoners i sardanistes. Hi haurà també l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça de Can Fabra, la rebuda per part d'entitats de cultura tradicional catalana, els gegants de Icoia Jove de Barcelona i tot això organitzat per la Satànica de Sant Andreu. A les 21 hores, arribada a la flama del Canigó a Sant Andreu, rebut del carrer Clot, recorregut pels carrers Sagrera, Berenguer de Palou, per Paramanyanet, Segre, Plaça Orfila i Plaça Can Fabra. A les 21.30 hores, el correfoc per la plaça Orfila, Segre, Plaça Can Fabra, 21.45, la lectura manifest, 22 hores, encessa de la foguera. I a les 22.30, fins a les 3 de la matinada, el grup de música i DJ. Ara parlem de la Sagrera. Les activitats es realitzaran aquest diumenge i a partir de les 9 hi haurà l'arribada de la Flama del Canigó, símbol d'Unió dels Països Catalans, portada des de la plaça de Sant Jaume de Barcelona pels nens i nenes de l'agrupament Escolta i Guia Pau Casals. També, també hi haurà la lectura del manifest i encesa de pavater. A dos quarts de deu hi haurà el sopar popular, que tu portarà al sopar i nosaltres posem la, la beguda i el ball, per només 3 euros les dues consumicions i reserva de taula trucant prèviament al 679-818-08, eh, demanant per José o enviant correu a cefesteslasegrera.com. Uh, també a partir de les 11 de la nit doncs ja hi haurà el ball de rebet ja amb discomòbil per ballar sense parar. I ara deixem aquests dos temes importants uh, de banda i anem a d'altres notícies uh, referides al, al dia d'avui, perquè volem parlar de l'exposició d'Ehoja Informativa a tota la Sagrera. El centre cedit de la Sagrera de la Barraca al carrer Martí Molins número 29 us oferirà avui a les 7 i a les 8 de la tarda l'obertura de l'exposició d'hoja informativa a tota la sagrera història d'aquest barri a través de la publicació de l'Associació de Veïns. L'Associació de Veïns organitza la presentació del número especial i prendrà per tots els expresidents. I hem de dir també que aquesta exposició romandrà oberta fins al dia 12 de juliol. Més coses a comentar-vos, parlem del reconeixement del districte a la primera víctima mortal civil d'ETA a Catalunya. Aquest dissabte a la 1 es farà al centre cívic Naves del carrer Torrent número 1, l'acte de descoberta d'una placa en memòria de Joan Fructuoso Gómez, primera víctima mortal d'ETA a Catalunya. Aquest fet va ser una decisió del Consell Plenari del Districte de Sant Andreu del passat mes de maig. Joan Fructuoso Gómez va morir a conseqüència de l'atentat comès contra les antigues casernes de la Guàrdia Civil al carrer Naves de Tolosa, on actualment es troba la nova illa d'equipaments on s'ubica el centre cívic del barri. El senyor Fructuoso va morir el 2 d'abril de 1987 amb l'atemptat perpetrat pareta al carrer Vizcaya quan circulava un comboi de la Guàrdia Civil que es dirigia a les casernes que existien al carrer Navas de Tolosa i va explotar un cotxe bomba activat mitjançant comandament a distància. D'altres informacions també a comentar-vos ja d'aquest cap de setmana doncs parlem de la campanya de sensibilització Wi by Violence que uneix joves de Sant Andreu, Nou Barris i Sant Martí. La campanya Why Violence és un duot a terme en districtes denominat Front del Besòs. Els joves, involucrats en diferents tallers artístics, creen continguts per compartir-los a través de les xarxes socials i esdevinaments amb àmplia capacitat de convocatòria. Durant les trobades setmanals que es realitzen al centre Garcilaso i a la fàbrica de la creació Fabra i Quats, a través del diàleg compartit i l'experimentació artística, elaboren les ceres formes de respondre a la pregunta «Per què la violència?», amb un missatge contundent, «No utilitgis la violència per expressar les teves idees». Amb aquest lima es farà l'Espai Juba Garcilaso aquest dissabte entre les 5 i les 10 del vespre. La primera mostra organitzada per l'equip de Why Violence serà una jornada on es presentarà el resultat dels tallers realitzats en el marc del projecte. Música en directe, exhibició de hip-hop, dansa, eh, bueno, vídeos, eh, gem de hip-hop, premis i photocall també eh, contra la violència. E-Wai és una campanya de sensibilització juvenil dissenyada i gestionada pel col·lectiu Connectats i compta amb el suport de l'àrea de prevenció, seguretat i mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i la col·laboració de la fàbrica de creació Fabra i i l'Espai Jove Garcilassó. So. I un últim punt per parlar en aquest primer recull de notícies. Parlem de l'obertura dels patis de les escoles als barris. A partir d'avui fins al 31 de juliol, les escoles Bernat de Boil, l'escola Pompeu Fabra i l'escola Mestre Enric Gilberti camins obriran els seus patis a tota la població per assolir nous espais de lleure educatiu i compartir. Aquests seran els horaris. L'escola Bernat de Boil, el seu pati que està bueno, a l'escola està ubicada al carrer Molleros número 1, obrirà de dilluns a diumenge de 5 a 8 del vespre també hi ha l'escola Pompeu Fàbara, que es troba al carrer Olesa, número 19. De dilluns a diumenge obre el seu pati fins a dos quarts de sis, de la tarda fins a dos quarts de nou. I l'escola Mestre Enric Gilbert i Camins, al carrer Inglanta, número 15, el dissabte de 10 a 13 hores. Aquesta escola obrirà durant el mes de juliol. Les nenes i els nens que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. Molt bé, doncs nosaltres d'aquesta manera que comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix és una petita pausa, tornant tot seguit amb més informació. Thank <laughs> you. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs avui s'acaba un dels cursos eh, més convulsos, per dir-ho d'alguna manera, dels últims anys, perquè hi ha hagut diverses vagues, però aquestes doncs, en parlarem en un altre moment, perquè ara el que volem parlar és amb la directora de l'Escola de Comací Solà. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. Hola, molt bon dia, Olga. Hola, molt bon dia, què tal? Doncs fes-nos un balanç, com ha anat aquest curs, curs 2012-2013? Bueno, com comentaves, sí que és cert que, que bueno, en tot el país pues, hi ha hagut alguna mobilització, però el que és dins de, de l'institut pues, hem intentat treballar sempre en la mateixa línia d'intentar formar els nostres alumnes, uh -huh. Avui s'acaba aquest curs, que hi ha hagut novetats, que bueno, ha estat el primer curs que hi havia a setembre, que se m'entra setembre, aquest any serà el segon. Uh -huh. eh, és un dia, bueno, festiu, d'alguna forma avui pues, tenim un doble sentiment, no?, per una banda, veure marxar aquests alumnes de de quart, que ja graduen, que es fan mm. grans i que coneixem des que eren bastant petits. Mm -hmm. I, bueno, alegria perquè, bueno, perquè hem vist que han crescut, que, que han après moltes coses, que han treballat força, encara mm -hmm. els queda molt, molt per fer i també una miqueta de tristó per això, perquè, perquè els deixarem de, de tenir aquí en el centre. Mm -hmm. Perquè quants anys porta funcionant a l'Escola Comerci Solà? Doncs eh, està en funcionament l'institut des de l'any 1996, aquest serà el 17, l'any número 17, sí, sí. Uh -huh. uh, perquè vosaltres també teniu alumnes de 6E de... No, nosaltres com a institut eh, fem l'ESO només, uh -huh. el que passa que sí que és cert que compartim espai amb una escola de primària uh -huh. i llavors d'alguna forma sí que els alumnes de de 6è de l'escola, uh -huh. també de l'altra escola del barri, do, don són els que després veiem a, a primer d'ESO. Uh -huh. I quina valoració pots dir-nos sobre les proves que es van fer aquest any als de CICER? en el centre? Bueno, les proves de, de si s per al col·legi de primària, nosaltres uh -huh. després ens arriben, ara aquests alumnes són els que esperem ara que arriben a, a primer d'ESO aquest setembre I, i de fet a, en el centre les que es fan són unes proves a quart, que és a uh -huh. de quart d'ESO ja per veure el nivell en el que, en el que estan els altres alumnes, no? Uh -huh. mm, bueno, són, són valoracions que, que són globals a tot Catalunya, per tant ens permet veure una miqueta com en quins d'aquells aquell, punts que hem de reforçar una mica més uh -huh. i, i bueno, incidir-hi no? i aconseguir que els alumnes quan surtin tinguin una, una bona formació. En això el professorat doncs, està molt implicat per aconseguir aquest, aquesta fita, no? que, que els alumnes del COMES quan surtin puguin seguir els seus estudis amb èxit. Alguns, batxillerat, altres, cicles formatius. Uh -huh. Perquè avui, avui acaba ja el, el curs i, i els alumnes no els tornarà a veure fins al mes de setembre, no? Mm, no exactament. A veure, sí, els que han aprovat tot tenen ara uh -huh. un llarg estiu per davant, per repasar una miqueta també, uh -huh. però per disfrutar, per anar a la platja, per divertir-se i al setembre ens tornem a veure. El, el grup que ha suspès aquest any hem aconseguit que, això patrocinat pel, pel Consorci d'Educació de Barcelona, eh, estem en un programa que es diu Repesca, èxit d'estiu, uh -huh. i llavors aquests alumnes que tenen dues tres matèries pendents, que al setembre tindran uns exàmens per intentar recuperar-les, intentar passar curs amb, amb el seu expedient net, doncs és com una mena de, de suport que els, els uh -huh. està donant, perquè es puguin organitzar la feina i perquè al setembre puguin, puguin tenir èxit no?, en aquesta repesca i llavors el mes de juliol encara encara els tindrem per aquí, un, <laughs> tres setmanetes, no a tots però sí a una, a una part d'ells. I el programa Èxit també es porta a terme a través de l'escola, oi? Sí, sí, sí. Durant tot l'any... Bé, bueno, això és un programa, com et deia, del Consorci, sí. que hi ha centres que, que s'adhereixen i durant tot l'any hi ha un programa de reforç escolar que, amb el que des del programa X s'anomenen els Amics Grans, que són uns, uns monitors que, que bé, bueno, els ajuden a, a fer els deures si tenen algun dubte... Sobretot, penso que la importància és donar-los suport en, en organitzar la feina, en ser sistemàtics i, i en poder després fer el dia a dia, no tenir la constància aquesta de l'estudi. Ah. I hi haurà novetats de cara al curs que ve? Mm, bueno, en principi en principi aquest curs no hi ha gaires novetats anunciades, no? Uh -huh. Seguirem bastant en, des del centre pues, a la línia de treball, la implicació de tot el professorat, volcada mm, tant en aconseguir que, que els nois i noies de la Trinitat Vella doncs, tinguin una, una formació de qualitat pública i dins del barri. Podran comptar amb els mateixos recursos que han tingut fins ara. Em sembla que sí. Sí, perquè déu-n'hi-do com a... Bé, a veure, ha estat un any d'una mica doncs això, sí, difícil, sí, no? Sí, en general ha estat difícil, però, però en aquest sentit hem de reconèixer que, que el professorat del centre estat molt implicat i n'hi ha molta voluntat de, de que les coses surtin, d'organitzar-se i, i d'aconseguir aquesta fita que, uh -huh. que és l'èxit. No? Uh -huh. També el manteniment global de, de la plantilla és un altre dels temes que, que hem de tenir en compte. I tant, i tant. És, a, veure, a, a hores d'ara encara no, no estan les plantilles del tot tancades. Uh -huh. Estem començant a planificar el curs. Mm, bueno, L'hem de començar a planificar ja, el 13-14, eh, sense acabar de tenir tots, tots els jocs amb nom i cognoms, però bueno, mm, ens uh -huh. en sortirem. Doncs esperem que sí perquè de Unidor, com ha anat el, el, el curs, sobretot el que, el que més s'ha fet notar al carrer han estat això de les samarretes grogues? no? Sí ha estat un, en aquest sentit ha estat un curs bueno, amb mobilitzacions, ho sabem tots i bueno, dins de la situació que, que està el país, pues, evidentment l'educació també, també hi apareix no? Uh -huh. que no hauria de ser sí perquè d'alguna manera el que fan les escoles, el que fan els instituts és formar el, el, doncs el ciutadà no? amb això en, en veig que estem tots d'acord no? i ja per això et deia que des, de, des del professorat doncs, també hi ha una implicació que de vegades s'està suplint jo que que no ens ve donat. No? Uh -huh. També hi ha molta part, de, a veure, malgrat les samarretes grogues i malgrat, uh -huh. a veure, tots estem lluitant per intentar aconseguir una educació de qualitat uh -huh. i pública. No? Uh -huh. Aquest és l'objectiu de, de les reivindicacions. No? Uh -huh. Molt bé, doncs hi si vols afegir alguna cosa més eh, que puguem dir de, de l'escola? Mm. Bé, bueno, simplement un agraïment també eh, des d'aquí a, a les famílies que, que, ens, que creuen en nosaltres eh, uh -huh. aquest any que comença. Ten, bueno, tenim molta il·lusió també per començar amb 50 famílies noves que entren a primera primer d'ESO uh -huh. amb els seus fills. Un agraïment també a, a, al, al professorat, que com et deia, doncs és, penso jo que és de un uh -huh. dels pilars fonamentals del centre. Entonces... I, evidentment, un record també, molta il·lusió per a aquests alumnes que, que ens deixen, però ens deixen per créixer i que segur que, que ens vindran a visitar molt sovint doncs sí. perquè els esperem. Doncs esperem que també els vagi molt bé a partir d'ara doncs, a la seva vida, no? Exactament. D'acord. Molt bé, doncs Olga, moltíssimes gràcies per acostar-te avui als nostres micròfons i que vagi molt bé l'estiu. Molt bé, moltíssimes gràcies. Vinga, adéu. Bon molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Estàvem parlant de, del curs que potser ha tingut més convulsió els últims anys, hi ha hagut una vaga del sector de l'ensenyament, una de general, diverses d'estudiants de secundària, mobilitzacions de tota mena, tancades escoles, concentracions, això que deien dels samarretes grogues. Els mestres doncs, acomiaden avui els alumnes fins al setembre i es concentraran en el curs que ve amb la incertesa sobre com els quedarà definitivament la plantilla del 2013-2014 i quines sorpreses doncs, els esperen en forma de canvis, de, de retallades o o que pugui venir. Molt bé, doncs el que fem ara mateix és una petita pausa, tornant tot seguit, ja més ganes de festes, amb ganes de passar-nos-ho bé, bé aquest cap de setmana. Fins ara. La fumarola s'estampa pel bosc, ningú no s'ha d'espantar. Sóc el carboner, sóc l'home de fum i miro que ningú prengui mai. Tallo els arbres, torcejo la llenya, netejo el sota Em faig una pila, la colgo de terra, l'ensenyo em poso a esperar. Mullo bolets, parlo amb follets, pampallugues que es van apropant. Vigilo la crema de la carbonera fins que el carbó ja es pot detirar. El poso a les àries, carrego la ruca, a la farga ja m'estan esperant. Em poso un camí i em trobo un raies que animats se'n van cantar. Trobant raies carregats de troncs i animats ens en anem cantant. la la la la la la la la. Passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar. Escolta cada migdia tot un poble. Doncs, tal com us deia, vam començar el nostre programa d'avui. Uh, diumenge hi haurà una gran rebetja uh, aquí a Sant Andreu perquè es prepara una d'aquelles... Uh, Revetlles que jo podria dir que no, no pararà durant tot un dia el, el que podem parlar és que aquest diumenge el que començarà a primera hora del matí amb una diada castellera però perquè ens en parli d'aquest tema i de com estan organitzant aquesta revetlla de Sant Joan aquí a Sant Andreu volem parlar doncs, amb un dels responsables de la satànica que és la que organitza finalment aquestes festes com és el senyor Ireneu, molt bon dia Hola, bon dia. Doncs hem de dir que el senyor Ireneu és el president de, de la Satànica i eh, ens agradaria que ens comentessis doncs, de quina manera esteu preparant aquesta rebetlla que diumenge doncs, eh, tindrà doncs, el, en vila a tots els andreuencs i andreuenques. Bé, doncs nosaltres ja fa més d'un mes que estem preparant la rebetlla uh -huh. i en principi, bé, a part de... farem activitats durant tot el dia, Pel matí hi haurà una activitat sobretot pels infants, amb, amb més de 5 o 6 tallers, uh -huh. També hi haurà, no, perquè els ens puguin jugar i divertir-se i conèixer la nostra cultura. També hi haurà un parell d'ONGs, ja uh -huh. els hem deixat els hem sellat uns espais doncs, perquè puguin fer el seu treball i la seva feina. Uh -huh. Que és intentar captar el màxim de, de socis possibles doncs, per ajudar a la gent avui en dia, que en, en, en, en època de crisi creiem que és important. I, seguidament, després farem un descans de la gent per, per anar a dinar, i per la tarda on doncs, seguirem amb exhibitions culturals de tot tipus, uh -huh. d'entitats que estaran al barri, per acabar rebent -la, la flama de, del Canigó, que la van a buscar els nostres nens a, a la, a la, al centre de Barcelona, com ja és costum des de fa molts anys que ho fem al barri. Uh -huh. I vindran corrents des del centre de Barcelona amb la flama, que haurà, que haurà baixat aquell dia des de la muntanya del Canigó, per encendre la nostra foguera i el nostre correfoc. Uh -huh. i després parla la nit doncs, hi haurà concert i, i festa com cada any El que sí que hem de dir és que una de les novetats és aquesta diada castellera que es realitzarà a la plaça Orfila eh? Sí, correcte El que passa és que la diada la castellera no, no la estem organitzant des, de, des de Sant Andreu Això ho estan fent directament als castellers de, la Jove de Barcelona uh -huh. Doncs d'altres activitats també podem dir que és la mostra d'entitats de cultura popular que es realitzarà a la plaça de Can Fabra. Sí, correcte. Hi ha de cultura popular i de tot tipus de cultura uh -huh. aquest any. I una de les novetats és la participació de la ONG Saib de Children. Ja, perdó? Una de les novetats és la, la participació de la ONG Saib de Children, oi? Sí, exacte. Seis Children serà una de les dues ONGs que participen amb nosaltres. Uh -huh. Hem un considerat molt important, degut a la bona relació d'Immamell, s'aduïls i l'espai, de forma completament desinteressada per part de la colla, uh -huh. doncs perquè creiem en el seu projecte i creiem que, que és important recolzar-nos entre entitats del, del barri. Uh -huh. També és important el, que la Comissió Infantil de la Satànica de Sant Andreu doncs, realitzi aquest taller del Dia del Diabló. Sí, exacte. I a haurà... no són només tallers del Dia del Blu, aquest any comencem fem tallers nous com a novetat. Ah, molt bé. Eh, si no recordo malament, em sembla que hi ha aproximadament uns 7 tallers de a de Sant Andreu o 8, i després n'hi ha un també de Save the Children, que a partir del seu stand, per informar la gent, també ens doncs, farà un dels seus tallers típics pels, per, per nens. Uh -huh. I entre els tallers infantils, que és el que podrem trobar? Bé, entre els tallers infantils hi ha una miqueta de tot. ja des de... Eh, curses de, de xanques fins a uh -huh. pintar la flama del canigó També fem un, uns tallers de, de fer animals amb pinxes d'estendre de roba Tallers de bombolles de sabó, una miqueta de tot uh -huh. I després la flama del, del canigó que arribarà a la plaça, de, a la plaça Orfila Bé, bueno, a la plaça Can Fabra a a ser... Arriba a Urfila, la plaça de Canigó passa per davant de Can Faure i se'n va fins a Urfila uh -huh. i allà se li fa una rebuda que abans, a les, aproximadament a les 8 mitja, els tabalers de la Santa de Sant Andreu faran un petit recorregut per dintre del barri amb, amb una petita tabalada uh -huh. per intentar agafar la gent i portar-la cap a la Sort i poder rebre bé la flama del Canigó. Perquè la, la flama del Canigó cap a quina hora arribarà a Sant Andreu? Doncs cap a les 9 de la nit, entre 9 i 9 i quart de, de, de, del tràfic. I, de, i del que corrin els nens. <ríe> Molt bé. També hem de dir que eh, a la plaça Orfila ja hi haurà el correfoc? Sí, des de la plaça Orfila fins a la plaça Can Fabra per acompanyar la flama i encendre la foguera, correcte. I sabeu alguna cosa de, del manifest? que diuen que... Sí, el manifest es llegirà per la senyora Cristina Lanau. Uh -huh el llegirà a la plaça Urfila quan, quan arribi a la flama del canigó i abans de començar el petit correfoc que tenim organitzat. Uh -huh. Després hi haurà l'encessa de la foguera. Correcte. I um, us espera doncs, tota una nit després de, de baix fins a benentrada la matinada. No? Exacte. Tenim, bé, hem, hem agafat un, un grup de música, com cada any, uh -huh. que vindrà a tocar i seguidament el, un DJK que des d'allà de ja fa molts anys que ens acompanya, el, el DJK Simples, uh -huh. per posar música variada i, i per tothom, i també estarà acompanyat de la, de la, la tradicional barra, uh -huh. i tot això estarà al costat de la, de la foguera, perquè la foguera, com que bon, suposo que ja coneixeu que cada és una miqueta més gran, uh -huh. eh, doncs durarà fins ben entrada la nit, l'objectiu és que duri tota la nit, però per permisos no, no es pot aconseguir, uh -huh i per tant doncs, sí que la foguera s'acaba doncs, cap a les 2-3 de la matinada. I els bastoners i els sardanistes també participen? Els bastoners i els sardanistes eh, havien de participar, se'ls se va comunicar, al final per uns imprevistos, també aquest any tenim el problema que és eh, pont, com que com uh -huh. diumenge és pont, uh -huh. i al final han causat baixa degut a, a temes personals que no han pogut tenir uh -huh. gent. Sí que hi hauran les puntaires uh -huh. del barri, que com sempre ens a, bé, ens han d'anar a fer punt els que, que, que siguin capaços de fer-lo, perquè personalment no, no en soc capaç. I sempre, sempre he comptat amb, amb una colla infantil dintre del que és la satànica? L'estatèrica de Sant Andreu ha comptat una colla infantil excepte els primers 5 anys que és quan es va formar la colla, sempre De uh -huh. fet, aquest any passat la colla va fer 25 anys uh -huh. i es van juntar tots els aniversaris perquè la colla feia 25 anys i els infantils en feien 20 perquè es van formar 5 anys després de la colla adulta uh -huh. els diablons i de fet, el, també el que va fer 20 anys va ser el, els tres cops infernals que fem uh -huh. al barri cada mes de gener Ah, doncs sí A mi és que coincideix amb... amb... Amb les festes, no? Sí, correcte. Sembla que sigui sempre expressament, però passarem tenim... els Se aniversaris de 3 en 3. Sí, sí. Molt bé. Doncs esperem que vagi molt bé aquesta rebetlla de Sant Joan, aquest diumenge. També hi haurà dilluns alguna cosa per poder gaudir, no? Sí, el que passa que ja no forma part de la setònica perquè el dilluns esperem estar, poder estar descansant una miqueta perquè portem tres setmanes bastant dures. Uh -huh. I de fet avui a hores d'art ja hi ha gent que està començant a preparar coses i està treballant. Uh -huh. I bé, nosaltres per exemple pel tema de les fulces hem d'estar tot el dissabte a la tarda i nit eh, amb la foguera per uh -huh. tal de, de poder portar la festa a terme correctament i amb seguretat. Uh -huh. I per tant, en principi, nosaltres dilluns, com que som més animals de nit, que ens diuen Clar. els diables, dilluns ens toca dormir durant el dia. Uh -huh. Però quanta gent hi ha darrere de, de la rebetlla de Sant Joan a Sant Andreu preparant coses? Doncs no et vull un número exacte, però ara mateix em crec que més de 30 persones estan treballant-hi. Uh -huh. Des de, de l'organització al diumenge, com a tal, crec que podem arribar tranquil·lament a les 80 persones treballant a, a, amb el que vindria a ser el desenvolupament correcte de tot, tot l'acte. Déu-n'hi-do, no? Sí. De, de, de la colla, llei, deixant a part als músics que vinguin a tocar, tot això, sí. Uh -huh. És que, de fet, de vegades els actes, com els mires des de fora, jo me'n recordo abans d'estar dintre de Satànica, veia els actes des de fora, i realment quan els vius des de dintre no et pots arribar a imaginar tota l'organització que s'arriba a fer i tota la gent que s'arriba a destinar i que sense aquestes persones que són voluntàries uh -huh. no, no es podrien fer aquests actes de la cultura popular catalana i de festa. Ah, uh -huh. Bé, doncs esperem que vagi molt bé aquesta rebetlla i nosaltres doncs, segurament que ens hi passarem per veure com, com està tot. Doncs fer-nos-ho servir i ja, bueno, ja, ja els per on disfrutar perquè també he recordat que el Cicultura Popular Catalana és tot absolutament gratuït, uh -huh. els d'actes són gratuïts. Ah, molt bé. Per tant, com més gent vingui, doncs animem a la gent també que vingui i ja sabem que són èpoques de crisi doncs a, a passar-ho bé de forma gratuïta. D'acord, doncs aquí fem una crida tots els veïns i veïnes de Sant Andreu i dels barris colindans doncs que s'apropin a aquesta foguera, a aquesta rebetlla de Sant Joan, que segurament estarà molt animada. D'acord, doncs gràcies, ens veiem allà tots. Vinga, ens veiem demà, el diumenge. Vinga. Que vagi bé. Molt bé, doncs ja ho sabeu, aquesta rebetja de Sant Joan que ens depara eh, aquest diumenge, un diumenge que, com hem dit, començarà a la plaça Orfila a partir de 2 quarts de 12 del migdia, amb aquesta diada castellera, en què hi participaran els castellers de Mollet, els castellers de Caldes de Montbui i, sobretot, la colla jove de Barcelona, que és, una, que és la colla que representa Sant Andreu i que, i que de fet, doncs és la colla de Sant Andreu. Després hi haurà la mostra d'entitats cultural durant tot el matí i tota la tarda de diumenge i tot això doncs es clourà a les 3 de la matinada del mateix diumenge amb aquest grup de música i DJ que porta aquesta, aquesta organització, la Satànica de Sant Andreu. Molt bé, doncs el que fem ara mateix, una petita pausa, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Cada dia de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Continuem el nostre programa d'avui parlant d'aquestes rebetlles de Sant Joan que serà present a diferents barris d'aquí de Sant Andreu, però una de les emblemàtiques, una d'aquestes històriques que porta ja molt de temps funcionant és la de la Sagrera. I volem parlar amb la comissió de festes organitzadora daquesta d'aquest correfoc bueno, d'aquesta rebetlla com és el senyor Agustí Camps molt bon dia, Hola, bon dia. doncs déu-n'hi-do no? la, la feina que porta a organitzar una, una rebetlla d'aquest tipus no? sí, home, tot, tot és feina i tot uh -huh. porta la seva feina uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. és un dia tot molt concentrat en ser actes en el, tots fets a la mateixa tarda amb uh -huh. qual també doncs, porta doncs, això doncs, a intentar entre tots a uh, fer-ho el més possible i a la tarda, però uh -huh. no estem contentes que participi la gent, doncs posa pues, endavant. Perquè hi ha una bona part de les entitats de la Sagrera que formen part d'aquesta comissió organitzadora de la Revetlla. Ja. Sí, bàsicament, bueno, l'organitzem directament des de la Comissió de Festes, eh, diguéssim, l'agenda de l'ajuda de la de Festes, uh -huh. i aquesta vegada col·labora també la govern escolta Pau Casals, sobretot amb el tema de la Flama del Canigó, uh -huh. que també doncs, la feien coincidir amb la Revetlla, i sonedes qui s'encarreguen d'anar doncs, fins a la Passa de Sant Jaume a recollir-la i portar-la fins, fins al barri doncs, a, a, a corrent pels carrers de Barcelona. Uh -huh. A més seran el, els nens i nenes les que bé, aniran a, a recollir a, a aquesta foguera? Són els, sí, són els nens de, que, que estan en, la, en el grupament escolta uh -huh. i un dels caps on els, els guien però vull, els que es porten a peu són, són els nens. Uh -huh. Ja fa bueno, més de 30 anys que estem seguint aquesta tradició de, de l'arribada la de la flama a la cèvera. Uh -huh. I a partir de dos quarts de veu hi haurà el sopar popular, en què tothom doncs, tindrà l'oportunitat de poder participar. Això ah, mateix, alguna vegada acabada la lletura del manifest i de una mica de, de l'encesa d'aquest palaté o grassol que volem encendre doncs, simbòlicament amb el flots d'en Joan, eh, passarem uh -huh. al sopar on bueno, doncs la, fem un sopar a la fresca, uh -huh. a la plaça dels jardins d'ells, quan bueno, taules i cadires i doncs, la gent s'hi apunta, doncs porta el sopar i nosaltres hi posem per als 3 euros dues consumicions uh -huh. i, doncs, i la gref que durant tota la nit. Perquè em dedica dir que no els, no els costarà massa diners el, el fet de poder gaudir d'aquest sopar. No, no, és un preu molt econòmic, bueno, són 3 euros però també podríem dir que són tres simbòlics perquè eh, els inclouen dues consumicions, o sigui que bàsicament uh -huh. són 3 euros però, però amb consum. Dir, doncs, eh, és un... no crec que això pugui suposar un... una, gran, una gran despesa. Clar, és una reserva de taula, amb el ball... Poden... Sí, perquè, això mateix, tenir una miqueta pregat i controlat la gent que pot venir, doncs, per comptar amb les taules i les cadires, i després si sí, el, el ball amb, amb una disco mòbil, vull dir, per un DJ que ja fa temps que al barri, Eh, bueno, doncs això sí que està obert a tothom i, i evidentment no cal reserva a partir, a partir de les 11 de la véspera. Uh -huh. I aquella gent doncs, que vulgui participar, de quina manera ho pot fer? Bé, doncs el tema de les taules sí que demanem que hi hagi una reserva prèvia, ens podran enviar un correu a la nostra avessa electrònica, uh -huh. o si no, també tenim un número de telèfon de, que ens podran posar en contacte allà i, i fer, fer la reserva. I després uh -huh. tot, doncs, el, el diumenge doncs, ja venir a la plaça, una copa per la setta, també perquè ja estem bastant arribant doncs, al límit previst de gent i bona bueno, cosa, se creu que s'arriben allà i no tiquessin joc, no? Ah. Miqueta, doncs, doncs, doncs si ens pots dir els contactes perquè la gent s'ho doncs, pugui apuntar i sí, eh, el nostre correu electrònic és el el cfestas.lasegurera@gmail.com. gmail.com uh -huh. I el número de telèfon és el que en aquest moment uh -huh. no tinc a mà però bueno és ah, doncs... un moment eh? si, uh -huh. si és sí. a veure si és possible el, sí, que el, el telèfon és el 679 uh -huh. 818 uh -huh. 808 uh -huh. eh, i en un dels dos llocs en el correu electrònic en aquest telèfon doncs, bueno, prenem nota de la reserva i esperem que un bueno, com com més gent pugui venir millor, uh -huh. ja estem fregant el, més de 400 persones, o sigui, crec ja que ja està d'estar en èxit. O sí, sigui que ja, moment, ja. ja ho teniu apuntat, no?, tot el, tota la gent que pot arribar a venir. A això mateix, sí, sí, està tot, tot en marxa. Uh -huh. O sigui, que tot el que és la... Perquè això es realitzarà eh, als Jardins d'Els. A la plaça dels Jardins d'Ells, sí. A la plaça dels Jardins d'Ells. Mm -hmm. O sigui que hi haurà tot de paradetes, totes les taules allà posades amb les seves cadires i tothom doncs gaudint d'aquest rabet ja, molt bé. Ah, sí, m'he sí. de sopar a la, a la, a la festa de la fresca, vull dir, les rabelles doncs, generalment doncs, també ha sigut un dia doncs, de celebrar-ho a la lliure i en bueno, grups doncs, i colles i, bueno, i en principi doncs, tots els veïns junts a, allà a la plaça. Uh -huh. I a les 11 de la nit doncs hi haurà música per tothom que vulgui ballar i passar-s'ho bé? A partir de les 11, la, la discomòbil, uh -huh. i, i, bueno, i per tots doncs, els que encara estiguin sopant o no hagin acabat, com per doncs, la resta de veïns del barri o de, de, del districte doncs, que vulguin venir a, a celebrar uh -huh. la nostra revilla al barri de la Seguera. No, 400 persones, ja déu-n'hi-do el, el nombre de persones que participen i que hi col·laboren, no? <laughs> Sí, sí, generalment estem, aquests últims, això, aquest tipus de festa, així, de, en aquest format, fa uns 5 anys que l'estem fent, sí. i estem volent, doncs, això darrere de 500, 600 tipus de persones en el sopar, a part, doncs, la, la, la gent que pugui, pugui venir al ball que no participa al el sopar. Uh -huh. Molt bé, doncs, esperem que aquest diumenge aquesta raveja de Sant Joan sigui tot un èxit també a la Sagrera, no? Esperem que sí, que, com tot dient, ja, que ens acompanyi el temps, que la gent s'ho passi bé i bueno, sí, sortar de, de, de la nit més curta de l'any que diuen. No? Mm -hmm. D'acord, doncs Agustí Camps, moltíssimes gràcies per acostar-nos aquesta informació i esperem doncs, que continuïn les trucades i que continuïn aquests, aquests mails funcionant perquè quan més gent iniciï hi hagi, doncs, millor. No? Això mateix, esperem, esperem que sí, bueno, i, i això mateix, que fem una exclita doncs, que tothom que encara no s'hagi apuntat encara hi hagi puntat, en mm -hmm. de temps a a participar a la, la Revella de la Sagrera. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos-te avui als nostres micròfons i nosaltres doncs, des d'aquí ja anirem recordant el telèfon i el mail perquè la gent doncs, eh, també hi participi. Doncs moltíssimes gràcies. Molt bé, doncs gràcies. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui el que podem dir és que, així a destacar, hi ha dues rebetges, una la que es correspondria amb la de Sant Andreu, que ja ha tot un seguit d'activitats i que acabarà a partir de les 9 de la nit amb l'arribada de la Flama del Canigó i després el grup de música, i també a la Sagrera el mateix diumenge, a partir de les 9 de la nit, també hi haurà l'arribada de la Flama de, del Canigó, i el sopar i el Vall de Rebetlla, després d'haver encès aquesta foguera que simbolitza una mica la unió dels Paixos catalans. Eh, D'aquesta doncs manera, nosaltres el que fem ara mateix és una nova pausa i tornem doncs, ja amb algunes de les activitats d'agenda que tenim preparades per tots vosaltres. Fins ara. Molt bé, doncs continuem amb el, continuem amb el nostre programa d'avui i el que anem a fer ara mateix és la nostra habitual agenda recomanar-vos alguns dels actes, algunes de les activitats que podeu gaudir eh, aquest cap de setmana i fins i tot doncs, eh, hi ha d'altres dies també per poder gaudir tenim una agenda força completa avui eh, ens durà doncs, comentar-vos algunes de les activitats i alguns dels centres, alguns eh, dels locals on eh, s'organitzen aquestes activitats Parlem en primer lloc del Centre Cultural Camp Fabra que us ofereix gent de festa a les festes catalanes. El Centre Cultural Camp Fabra, el carrer del Segre número 24, us ofereix aquests dies a la sala passadís de l'Auditori i l'exposició Gent de Festa. L'exposició Gent de Festa és una mostra documental i fotogràfica sobre les festes catalanes i la implicació social. A través de diferents panells d'informatius, fotografies, projeccions i material elaborat es podrà aprofundir en diverses tradicions centenàries. Danses circulars com la sardana, de remot origen mediterrani, o danses d'origen magribí, com la jota. Elements espectaculars com els gegants i els capgrossos. Representacions mítiques d'esdeveniments de la història del poble català. Cultes ancestrals en tribut a l'aigua i el foc com a vents col·lectius. L'exposició així, com tot seguit, els elements formen part d'una de les tradicions catalanes. Cal dir que la mostra és seguida temporalment pel Museu Etnològic de Barcelona. I no ens movem de Can Fabra, al Centre Cultural Can Fabra, perquè us acosta la figura de Peles Mestres, artista complet i home polièdric. La sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us acosta la figura de Peles Mestre, artista complet i home polièdric. A L'exposició es realitzarà fins al 28 de juny. L'exposició Itinerant consta de 14 apartats en 17 plafons eh, que repassen les principals facetes artístiques i íntimes de pel·les mestres, eh, dibuixant, il·lustrador, músic, cansoner, col·leccionista, eh, tertulià, dramaturg, eh, bueno, dissenyador, bueno, un home molt, molt polifacètic, eh, s'il·lustren amb dibuixos, eh, fotografies, retrats, caricatures, figurins, etc. i citacions de pel·les mestres i altres autors. S'ha editat un llibre de Montserrat Carrí que complementa l'exposició Fruit del mateix projecte, eh, l'Esbar Català de Dançaires ha editat també l'enregistrament sonor Cançons per la Mainada. Molt bé, doncs també podem comentar-vos d'altres activitats, d'altres actes que es realitzen als barris. Per exemple, ens en anem ara cap, a, cap aquí, cap a la Trinitat Vella, per explicar-vos que realitzar un curs de sardanes. La plaça de la Trinitat acollirà demà, com cada dissabte, entre les 11 del matí i la 1 del migdia, un curs de sardanes. Per més informacions la podeu obtenir en el Centre Cívic de la Ciutat Vella. I ara parlem d'una activitat que a nosaltres doncs, ens, eh... Bé, ens agrada força perquè és, la... és allò que realitzem la Rambla de Fabra i Puig, al cor d'un poble, i és un itinerari per l'emblemàtic Passeig de Sant Andreu de Paloma. El dissabte dia 22 o el dia 29 de juny a les 11 del matí doncs podreu gaudir d'aquest recorregut. El punt de trobada és serà al metro de Virre Amat a la sortida de Rambla de Fabra i Puig i eh, ara ens mateixos i ens comenten doncs, on podeu fer les inscripcions. Les inscripcions són fins al 21 o el 28 de juny, segons el dia, a tothistoriabar.gmail.com. Posar referència i, sobretot, itinerari Rambla Sant Andreu. L'itinerari que seguirem bueno, que seguirà bàsicament és, es visitarà el barri de l'Església Santa Eulàlia de Vilapiscina, reseguirem també la Ramblava i les històries de l'Avinguda Meridiana el tren de dalt la Masia de Camp Maragola les Monja Riques la Torre d'Aigües, el grup de natació Sant Andreu el bombardeig de 1938 el carrer Elisa Garcia, Can Guardiola, els bars Lión i Hispano la Rambla de Josep Garcia, els carrers de les afores i martires de la tradició el camp de la Unió Esportiva Sant Andreu i la ruta finalitzarà amb una copa, bueno, un refresc, al Mític Bar Colòmbia. Amb copa de cava, o vi aigua, doncs això, al Mític Bar Colòmbia que el preu és de 8 euros amb el guiatge i la copa final. Tot això, doncs, guiat per l'historiador Pau Vinyes i Roig. Tot història d'associació cultural és qui organitza aquest itinerari que podeu donjar. Pora vos en contacte amb ells a través de tothistoria@gmail.com i hem de dir-vos que si voleu doncs, més informació sobre la història dels nostres de Sant Andreu, doncs podeu trobar dues uh, webs. Una és escolahistoria.wordpress.com i l'altra tartulleshistoriatotjunt.com. Nés coses que per, que per comentar, ara ens n'anem cap a la Sagrera novament perquè eh, ens acostem ara a l'Espai 30 de la Nau Ivanov, que us ofereix una exposició sobre l'Havana. L'Espai 30 de la Nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix aquests dies una exposició amb el nom Usted Style l'Havana, formada per 50 fotografies triades entre més de 700 negatius fet fets l'any fet 2001 a la ciutat de l'Havana de Cuba. Aquesta exposició també es podria titular Un passeu per l'Havana. El tema principal és la gent que s'anava trobant caminant pels carrers de la ciutat. Doncs parlem de la figura de Josep Lluís Roig, que va néixer a Barcelona l'any 1947. Va treballar dins del món de l'arquitectura, dedicant el seu temps lliure a la fotografia artística, fins l'any 1994, quan va decidir dedicar-se única i exclusivament a la fotografia. Doncs aquesta exposició, aquest, aquest fotògraf, és el que podreu trobar a l'Espai 30 de la Nau Ivanov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 Ha realitzat també diverses exposicions col·lectives entre les quals estaca l'anomenada 080 dedicada al cos de bombers i 6 de mayo, fotografies inspirades en un poema d'Andreu Caparrós, així com d'individuals com ara les realitzades al poble d'Urus i la titulada Fantasies d'ahir i d'avui exposades a la nau Ivanov, a l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya i a l'Agrupació Fotogràfica de Sant Adrià del Besòs. Doncs ha publicat quatre llibres, diverses guies turístiques i tres plànols temàtics sobre Gaudí, el modernisme, el gòtic i el romànic a Barcelona. I ara parlem de la Unió Esportiva Sant Andreu, perquè arriba al campus d'estiu 2013. Un any més, el Sant Andreu organitza el tradicional campus d'estiu, aquesta vegada com a novetat amb tres possibilitats, campus general d'iniciació, campus de tecnificació per línies i campus de porters. La inscripció es pot fer descarregant el díptic i portant-lo en planat a les oficines. A més dels entrenaments, els campus comptarà, el campus comptarà amb altres activitats esportives alternatives, com piscina o excursions setmanals. Els nens i nenes, que s'hi poden apuntar dels quatre els 16 anys es mostraran i dinaran a les mateixes instal·lacions. Els pares, a més de les tres opcions de campus, és a dir, el general d'iniciació, el de tecnificació per línies i, el, i de porters, doncs poden triar el número de setmanes que volen apuntar els seus fills des d'una fins a 5 setmanes. Les dates van del 25 de juny al 26 de juliol. El pagament s'haurà de fer en el moment de la inscripció a les oficines del club. Primer, per descarregar el tríptic que us ajunten a continuació. imprimir lo emplenam-lo les dades pertinents per poder-lo portant el moment d'apuntar-vos. Doncs recte final ja del nostre programa d'avui, esperem doncs, que gaudiu d'un bon cap de setmana. Encara ens queda alguna notícia per comentar, alguna a punt d'agenda. Doncs la setzena edició del Premi Barcelona, a la millor botiga del món, s'amplia amb dues noves modalitats que reconeixen el comerç sostenible i cultural de proximitat. Fins el 15 de juliol es, posen, es poden presentar les candidatures per optar a una de les set categories que recull aquest guardó que concedeix l'Ajuntament de Barcelona. El premi representa l'homenatge que el consistori reta als comerciants que durant el 2012 ha donat impuls i continuïtat al model urbà de proximitat. Els guanyadors es donaran a conèixer el proper mes d'octubre en un acte presidit per l'alcalde i que s'ha consolidat com el punt de trobada del sector. L'Ajuntament de Barcelona ja ha fet públiques les bases de la setzena edició del Premi Barcelona a la millor botiga del món, un guardó que reconeix les empreses, entitats i persones del món del comerç que durant el mes 2012 han contribuït a que Barcelona gaudeixi d'un comerç de proximitat competitiu i atractiu tant a nivell local com a nivell internacional. Fins al 15 de juliol, els participants poden presentar les seves candidatures per optar a una de les set modalitats que recull aquest premi, consistent en un guardó commemoratiu per cada especialitat. Les bases i a ja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 Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui el que sí que volem és comentar-vos doncs, dues vies de contactes perquè si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres com és el nostre número de telèfon que és el 933456454 i el nostre mail que és informatius arroba el que sí que volem desitjar-vos des d'aquí, tant la Cristina Paniello, com la Marta Sanz, com el Ricardo Malabé, és que passeu un bon cap de setmana i que gaudiu aquest dilluns, aquest diumenge, de la revetlla de Sant Joan. Que us ho passeu d'allò més bé. Així que, doncs això, a passar vos o bé. Vinga, fora. Adeu.